Neočekávaná oběť dámy v C48. Napsal Zdenek Závodný. V počátku roku 1920 se hrál ve Stokholmu zajímavý zápas dvou šachistů, kteří měli výkonnost na to, aby hráli v zápase o mistrovství světa. Byli to Rubinstein a Bogolubov. Zatímco první se k zápasu o titul nikdy nedostal, druhý později se hrál dokonce dva s Aliechinem v roce 1929 a 1933. Stockholmské střetnutí skončilo vítězstvím Rubinsteina při pěti výhrách, čtyřech prohrách a třech remízách. Naš byl velmi bojovný, průměrný počet tahů na partii byl 40 a půl. Z teoretického hlediska byla zajímavá zejména třetí partie a to ve hře čtyř jezdců, kde použil Rubinstein, inspirovaný maršalem výpad jezdce na D4, nyní je již uznávaný název Rubinsteinův systém. Partie byly pak publikované v různých časopisech. V textové verzi je výstřižek pozice po desátém tahu je ze švédského časopisu Titzkrift 1920 číslo 45. Poznámky napsal sám Bogoljubov. V textové verzi článku následuje partie Bogoljubov Rubinstein ze Stockholmu roku 1920, ve které Bílý vyhrál ve 31. prvním tahu roce 1926 vydal bogotrojdílnou publikaci klasiše Schachpartien aus modernen Zeiten, čísla 1 až 3, 1919 až 1921, vydáno roku 1926 v Německu. V prvním díle 1919 až 1920 pak uveřejnil s novými analýzami čtyři partie zápasu a i tu naši s novou analýzou postavení na diagramu, která vyšla jako doplněk po partii. Opravdu velmi hezká analýza. Podle různých zdrojů je dílem německých mistrů Wagnera a Tajmana a byla publikovaná v roce 1923, tedy až tři roky po sehrání partie. Hledal jsem časopis, kde by mohla být, ale v žádném pro mě dostupném, jak v knihovně, tak i na netu, jsem ji nenašel. Snad časem. To velmi hezkou oběť si pak zařazovali do svých učebnic různí autoři a pokoušeli se analýzu vylepšit. Velmi hezky zpracoval a opoznámkoval Razuvajev, analýza je ve vzpomínkové knize známého trenéra a metodika Postovsky B. Akademik šachmat Jurij Razuvajev, Moskva 2015. A ještě zajímavá partie mimo téma článku, uvedená v teoretickém pojednání v jejím úvodu. Kazuje, že i silní velmistři nejsou imunní proti chybným tahům v raném zahájení, po kterých už vlastně nemají šanci na záchranu. Můžete se přesvědčit přehráním partie Short Lamy Zwyk NZ 2009. Jako vždy doporučujeme si přehrát partie, protože bez jejich přehrání může článek působit nekompletním dojmem.